Kwa hiyo tuna taarifa za matukio mawili. Tukio la kwanza ni taarifa ya mauaji ya watu wawili ambao walifariki dunia wakiwa ndani ya nyumba walimokuwa amelala baada ya chumba chao kushika moto. Kwa hiyo taarifa ya kwanza ni hii mauaji ya watu wawili ambao walifariki dunia baada ya chumba walichokuwa melala kuungua moto na wenyewe wakawa wamefariki kwanza kwa kukosa hewa na majeraha ule moto ambao waliungua. Ili tukio ambayo lilitokea kule wilayani karagwe siku ya tarehe tare 2 ya mwezi wa saba muda wa saa 8 za usiku yaani kwa maana usiku wa kuamkia juma ilivyokuwa kuwa ni kwamba bwana Lamek Matanilo Masinde huyu ni mua ambaye anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 60 hadi 64 mkazi wa Kafunjo kule kule Wilani Karagwe na mke wake aitwaye Katarina Lamek unaye ni mnyambo mwenye umri wa miaka 33 walifariki dunia wakiwa ndani ya nyumba chumba alichokuwa amelala kwa kuungua kwa moto ule waka kwa ndani. Wakati tunakagua hili tukio tulibaini kwamba haya maremo watu wawili ambayo ni mke na mume, ule moto ulianza ndani ya chumba. Walichukua wamelala. Kwa sababu kwenye mlango tulikuta blanketi, nguo na godoro Ambalo walikuwa wanatumia kulalia wenyewe vikiwa mlangoni. Yaani vimechukuliwa, vikawa vimekusanywa pale mlangoni kisha vikachoma moto. Sasa hakuna mtu mwingine ambaye wala hakuna sababu mtu dirisha la kuweza kumfanya mtu aingie kwa ndani na kuweza kuchoma zaidi wale watu walikuwa mlendani Lakini tuliofuatilia zaidi, tulibaini kwamba kiini chaili tukio kulikuwa na mgogoro kati ya hao wanandoa wawili. Kwa sababu kama nilivyoeleza Huyu mkewe ambaye naye pia ni marehemu huyu eh, bi Katarina Lamiki alitoka kule karawe kwenda kwa mdogo wake ambaye alikuwa anaumwa lakini vile, vile alikuwa ameolewa na huko na katika huko wilayani Kero lakini alipofika kule akamaliza zaidi ya wiki takhakisha mumewe akatoka kafunjo kwenda kumfuata walipofika yale maeneo kama kawaida ikabidi alikolala mkewe ndiko yule bwana walale pamoja kwa hiyo mwenyeji wake waka wakaa waka, sema kwamba chumba alichokuwa amelala mkewe basi na mmewe na, na, na ambaye naye alikuja kumtembelea na ku wana ni kwa nini mkewe amechukua muda mrefu. Sasa ilipotokea usiku ndiyo hili tukio likatokea. Lakini zaidi kwa mujibu wa mashahidi waliofika pale wanatuambia kwamba walisikia kelele za yule Katarina akiomba msaada. Lakini walipokwenda kufungua mlango, mlango kao umefungwa kwa ndani, kwa hiyo wakashindwa kuingia kwa haraka. Hadi anakuja kubomoa wenye wanajaribu jaribu kuzima ule moto kwa nje walifanikiwa kuzima walipokuja kuingia ndani tukakuta e, ndio kakuta wale bibi na bwana amefariki kwa kukosa hewa kwa hiyo katika ile tukio hakuna mtu ambaye ameshikiliwa na jeshi la polisi e, kwa maujia Tunaamini kwamba hawa wanandoa hawa kutokana na wao basi walichukua jukumu la kujichukulia maamuzi ya ya kumaliza ili tatizo wenyewe kwa wenyewe kwa lile kitendo. Kwa hiyo angeza kupata msaada kama mlango ulikuwa hujafungwa. Kitendo cha mpaka kuja kuvunja na nini ndio kikaeleweesha kidogo akuta hawa wamekufa kwa kukosa hewa, yani yule anasema suffocation kama maicho chumba chenyewe hakukusababughungua chote. Na tukio la pili ni tukio la kuchoma moto kule wilayani Mleba ambalo lilitokea siku ya tarehe mbili ya mwezi wa saba muda wa saa sita mchana kule katika kitongoji cha Ibira kijiji cha bugasha, Bugasha kata ya Mayongo na tarafa Izigo wilaya ya Mleba. Kama tutakavyokumbuka kwamba hiki kijiji kimekuwa na matukio ya hapa na pale ya uchomaji wa nyumba za watu moja. Haya matukio yamekuwa yakitokea mchana. Jeshi la polisi tumefika pale tumeshirikiana na wananchi kwao hufanya ukaguzi wa haya matukio na kuanza upelelezi. Lakini jeshi la polisi likaona kuna haja ya kupeleka ulinzi ili kuzuia walifu selena haya matukio. Tulipeleka askari usiku na tukapeleka tena askari wengine mchana hadi ilionekana kuimarika kidogo lakini bado ili tukio la tarehe mbili likaendelea tena kuvuruga hicho kijiji kwa hiyo wale waalifu pamoja na kwamba polisi walikuwa pale bado walipenyeza wakaendelea kufanya uhalifu ni kwa msaada wa askari ambao walikuwa ile eneo walifanikiwa kumbaini mtu mmoja ambaye alitoroka mara baada ya tukio kutokea Bahati mbaya sana alikimbia alifanikiwa kutoroka na kwa kuwa ni mwenyeji wa yale maeneo basi aliweza kupita njia ambazo polisi walikusafamu mapema kwa hiyo akaokwepa kukamatwa kitendo cha huyu mtu niwa kutoroka na ni mkazi wa pale kijijina, na dukua tunamtafuta kulingana na taarifa ambazo tulikuchukua nazo tunapata mashaka makubwa kwamba ushiriki wake katika aidha kupanga mipango au kutekeleza haya matukio uchumaji wa moto moja kwa moja yeye binafsi ya na watu wengine ni mkubwa sana katika hali ya kawaida mtu unapokimbia wananchi wengine wanaenda kutoa msaada we unatoroka kuna eh, mashaka makubwa sana tunapata sasa huyu mtu ametoroka na jeshi la polisi liko linamtafuta lakini sasa tuwaombe wananchi watusaidie kwa sababu wanamfahamu ni kijana wao amekulia hapo hapo kijijini na huyu kijana anaitwa kwa majina yake anaitwa Shakiru Muhammad ana umri wa miaka 42. Kabila lake ni Muhaya. Mzaliwa kitongoji cha Ibila katika kijiji cha Bugasha. Kwa wale wasiomfahamu, huyu ni mrefu wastani, mwembamba na ni wamaji maji ya kunde. Kwa hiyo tunaomba popote atakapopatikana akamatwe katika hali ya usalama afikishwe katika vyombo vinavyohusika nasema akamatwe katika hali ya usalama na kufikishwa katika vyombo vinavyohusika ukiona ukimwona kapita sehemu vya vyombo vya ulinzi na usalama Vilivyo karibu na wewe ili aweze kukamatwa haya matukio hatuwezi kukubali yakaendelea hatuwezi kukubali wahalifu akaendelea kufanya matukio ya namna hii na sisi hatutalala usiku na mchana mpaka na tunamtia mbara lakini vile vile <coughs> tunaendelea kumshikilia mtu mwingine huyu anaitwa Angela Kalisti huyu ni mhaya mwenye umri wa miaka 36 ambaye ni mkazi wa kitongoji cha Kisole kata ya Mhutwe huyu kwa muda mrefu alikuwa akimhifadhi huyu mtuumi. kwa hiyo tunaomba wananchi muendelee kusaidia katika hili kwa hiyo mtu mwingine ambaye tunamshikilia tena kuhusiana na hilo tukio anaitwa Badru Daniel miaka miwili Huyu naye ni kabila lake ni mshubi e, na ni mkazi wa pale kijiji cha Kitongoji cha Ibira e, kijiji cha Bugasha. Huyu vile vile tuna wasiwasi na uraia wake sababu hata kwenye kumbukumbu za kijiji hayupo. Za Kitongoji hayupo. Lakini alikuwa amehifadhiwa na huyu mtumioa ambaye tunamtafuta. Kwa Tanzania tunajuana lakini wacha uhamiaji watatupa habari yake kamili. Kwa hiyo huyu na mwenzake huyu ambaye tunamtafuta tende kuwahoji hoji na tutakapomaliza taratibu za kiupelelezi e, tutawafikisha mbele ya mahakama waweze kujibu tuhuma hizi sasa kuhusiana ili tukio la mwisho ile ambalo huyu mtumio alitoroka Aliyeunguliwa nyumba anaitwa bwana Protas Karuia au wanapenda kumuita Nsholo ana wa miaka 60 na kabila lake ni Muhaya hiyo katika ombada ndimesema wasasi hivi Tuhu nyumba yake iliungua. Kwa hiyo pia nyumba iliungua, limeyezekwa kwa nyasi, kila kitu ambacho kilichokuwa kili ndani ya nyumba ile kiliteketea. Bahati nzuri hakuna madhara kwa binadamu. Hili ni tukio la 15 kwa sababu wale wote ambao walikuwa hajatoa taarifa tuliwasihi, wafike polisi na kutoa taarifa. Wako wengine walikuwa ameshaona ah hamna sababu lakini ndio hawa amazo tumeanza kuakamata kwa kwa matukio yanatokea kuna mtu alishuhudia kwa macho labda watendaji wale wanatumia mbinu kubwa za kujificha ili wasitambulikane, tukasema kwamba tutafanya uchunguzi wa kutosha ili tuweze kujua yule tunayemfika basi ndio yule ambaye atakuwa amehusika na hadithi